Защо твоите ученици ядат и пият? Неделна беседа, държано от учителя на 15 януаря 1922 г. в София. Евангелие от Лука 5 глава 33 стих И рекоха му, Защо учениците Йоанови често постят и му оба правят? така и фарисейските, а твоите ядат и пият. Поясненията върху един стих могат да бъдат прями и косвени. Прямите обяснения са обяснения за децата, а косвените за възрастните. Когато учителят в първо отделение разправя на децата за събирането, той взема два мамула и казва един мамул и още един мамул колко правят? Два мамула. Детето гледа и казва със страх. Два. Сега някои хора имат свойство на ума си, т.е. да казват Дай ни да го пипнем, да видим. И те като малките деца казват Един мамул и още един мамул стават два мамула. Мислите ли, че като кажем едно зърно мамул и още едно зърно стават две? Мислите ли, че с това сме решили въпрос? Мислите ли, че ако даже съберем 100 мамула и още 100 мамула, сме разрешили въпроса на мамулите? Ако дори знаем да делим и умножаваме, въпросът за царевицата за мамула остава неразрешен. За да се разреши, трябва да имаме други познания, да знаем при какви условия тази царевица расте, кога се сее, при каква почва расте, как се развива, за какво се употребява и каква може да бъде нейната сила. Сега, по тази аналогия, вие можете да си правите и по-далечни сравнения. За пример, често в математиката има обяснения за функциите. Функции има и в физиологията. Те са физиологични функции. Функции има и в сърцето, и в ума, и в обществения живот, и в домашния живот. Навсякъде има функции. И сега, като се върнете от дома си, онези, които знаят повече за функциите, нека разправят какво е функция? Каква е функцията на жената? Да готви. Каква е функцията на учителя? Да учи. Каква е функцията на свещеника? Да служи. Каква е функцията на крадеца? Да краде. Това са първа степен функции, т.е. прями функции – сега учителят не е роден само да учи, свещеникът не е роден само да служи. То е прямо обяснение на стиха. Една царевица и една царевица правят две царевици. Обаче в косвено обяснение на един въпрос или на една идея се съдържа по-дълбоко знание за самия предмет ние можем да докажем комуто и да е, че човек има душа, тъй както можем да докажем, че една царевица и една царевица правят две царевици. Можем да поставим когото и да е в магнетически сън да извадим двойника му, в който живее душата и да го сгъстим. И ето, отвън един човек и още един, два мъса но тия двамата живеят в един човек. Възможно ли е това? Възможно е. Туряме ги един в друг, събират се и после пак изваждаме единя. Значи правим този процес. Ние не само трябва да знаем как да извадим този двойник, но трябва да знаем и унеси и велики закони, при които душата се развива Расте и придобива своите знания. Ние трябва да се получим от царевицата, когато тя пуща своите коренчета в черната почва. Тя стои на много по-низка степен на развитие, отколкото ние. Но когато се посъди в почвата, тя умее да схване унези елементи, които са необходими за нас и така да ги освои, че отто складиране на тези елементи в царевицата да зависи нашия живот. Ако царевичните зранца, житните зранца и чимичените зранца не събираха тези елементи за живот, какво би станало с нас интелигентните хора, които мислим, че сме много културни? Ние не владеем още знанието на царевицата, на житото, на крушата, на сливата. а при това казваме Ябълка е това, круша е това Или то е просто като круша Не Крушата по своята специалност седи 10 пъти по-високо от човека в културно отношение Турците казват Персенги Тоест, на иде. Той буквално не е вярно. Не е вярно, че една царевица и една царевица правят две и че крушата седи 10 пъти по-високо от човека. Това е покосвенито обяснение, а не попрямите. Попрямите е обратно. Сега тук може да се роди и цял спор. Можем да спорим колкото искаме по въпроса. Тези учени хора задават на Христа въпроса Защо учениците Йоанови често постят и му оба правят? Така правят и парисейските ученици, а твоите ядат и пият. Има голяй, ядене, пиене. Ами че да пости човек, много наука ли се изисква? Голяма наука ли е това, човек да пости и молба да прави? Ни най-малко не е наука. Като ти се скуват устата, какво ще правиш? Постиш. Стомахът ти нищо не взема, казваш. Пост. Като те бият, ще се молиш и оттатък ще минеш. Моля ти се, мамо. Да. Някои хора мислят, че много нещо правят, че постиги и много се молили. Като имаш към шиик, ще се молиш. И ние знаем тогава от коя култура си. Съвременните хора казват. Лекарият ми забрани да ям, на диета съм, ще постя. Не, не. До сега пих, пих, но от сега нататък ще постя. Каква култура има в това? Нима Господ се нуждае от нашия пост и молитва. Нима Господ се нуждае от нашите сълзи постоянно да плачем и да се оплакваме. Двама студенти си приказват. Единият дава съвет на другия, който е беден, да отиде при един негов богат, чичо, добър, духовен човек и да му иска пари. Иди при него, поискай му пари, но гледай да започнат сълзите ти да капят. Ако плачеш, ще ти даде пари, ако не плачеш, няма да ти даде. Той е човек, който само на сълзите вярва. Отива и опитът излиза сполучлив. Нима днес опитът не излиза сполучлив, когато посетим някои бедни. Някой вестникар веднага ни описва състоянието. Така описват и глада на руснаците. Нима сърцето ни не се отваря. Отваря се. Но ако тази храна не отива до болните, до гладните, а отива в джобовете на здравите. Та и Господ, когато изпраща толкова много храна, повече отколкото трябва, не се ли изгубват я някъде из треновете? Господ изпраща комисия да види какво става с тази храна. Хората гладуват в Русия, в Англия, в Германия, в България. Навсякъде са изгубили тези вагони и храната я няма. И всички религиозни хора какво правят? Хайде да се помолим на Господа пак да изпрати храна. И пак му се молят. Както виждате, тази година Господ пак изпраща и тя пак се губи. Всяка година Господ изпраща 10 пъти повече и хората започват да се чудят къде отива тя. Казват, Йоановите ученици, т.е. тези на старата култура, постели и се молили и фарисейските също, а унеси на Христа само яли и пили. Сега нам ни казват, какъв е пътя на спасението. Аз ще ви преведа един разказ и ще ви оставя после математически да си разрешите този велик проблем, как да се оправи света Далечното минало в предисторическите времена живял някой си и прочут цар Ормус Дей. Той бил поклонник на единния бог Бога на вечната хармония. Но в съседното царство негов съсед и събрат бил цар Соломон Ра. Той бил многобожник, но не само многобожник, но и поддържал жертвоприношенията, принасял човешки жертви на боговете си. Цар Ормуздей имал пет много красиви дъщери. Първата от тях, Адита, била най-красивата и най-умната в цялото царство. Обаче, в сърцето на цара Соломон Ра се заражда едно желание да може да открадне дъщерите на Румус Дей. Щом се зародила в него тази идея, той повикал най-вещите си мъдреци и им заръчал да направят един палат, който да се отваря и затваря по магически начин. В този палат да се изкопа един тунел, през който да се отива до царството на урмоздей. И по един тайствен начин дъщерите на Ормуздей започнали да изчезват. И тъй всичките дъщери на Ормуздей били задигнати и затворени в този палат, направен по магически начин, за да не може да бъдат освободени. Ще кажете, каква ли му е била целта да се оженили са някоя от тях? Не, не, ни най-малко. Понеже той принасял жертви, имал предвид да ги принесе жертва на своите богове, за да го направя най-виден цар в света. Когато тези пет сестри се намерили затворени в палата, там прекарали цяла година. Втората година започнали да разсъждават, да търсят начин за освобождението си. Най-голямата дъщеря, Адита, намерила една книга в своята стая, която била поставена от мъдреците, които правили този палат. Те били от бялата лож. Адита разбирала тайния език на тази книга, в която се пишело че еди къде си имало четири ключа. Един е бил обърнат към изток, другия към запад, третия към север, четвъртия към юг. За да си отвориш, ще завъртиш един път ключът към изток, два пъти ключът към запад, три пъти ключът към север и четири пъти ключът към юг. После, отново ще ги завъртиш, Източният ключ ще завъртиш 2 пъти, западния 3 пъти, северният 4 пъти и южният 5 пъти. Ще завъртиш пак отново ключовете. Източният три пъти, западният 4 пъти, северният 5 пъти, южният 6 пъти. Като ги завъртиш тайте, числата ще вървят едно след друго. Като ги завъртиш по 9 пъти, ще се образува числото 12. Та и ще намерите по колко пъти ще завъртите източния, по колко пъти западния, по колко пъти северния и по колко пъти Южния ключ. Тогава математически ще си направите едно съотношение и ще работите. След като се завъртят тъй ключовете в този палат, ще се отвори тази врата. Отдето трябва да излезете навън тъй казва Мадрецът в тази книга. Щом влезеш, ще завъртиш вратите по обратен път, източната врата ще завъртиш 6 пъти, западната 7 пъти, северната 8 пъти и южната 9 пъти. При всяко ново отваряне, постепенно ще намаляваш. При второто отваряне, източната врата ще завъртиш 5 пъти, западната 6 пъти, и северната 7 Южната – 8 пъти. При третото отваряне, източната врата – 4 пъти, западната – 5 пъти, северната – 6 пъти и южната – 7 пъти. Щом излезеш вънка, други ключове има. Тогава ти и сестрите ти ще се върнете у дома си. Сега вие ще ме запитате, какво трябва да правим? Завъртете източния ключ един път, западния два пъти, северния три пъти, и южния четири пъти. Завъртете още един път източния два пъти, западния три пъти, северния четири пъти и южния пет пъти. И като завъртите още един път източния ключ три пъти, западния четири пъти, северния пет пъти и южния шест пъти, тази врата ще се отвори. Коя е тази врата? Вратата на знанието да разбирате дълбоките пътища, които водят към Бога, към спасението, т.е. към вашия дом. Сега казват ядене и пиене. Ако не ядете и пиете, казва Христос, плътта и кръвта на сина человечески, нямате живот в себе си. Туй ядене и пиене трябва да бъде знание. Нашата душа трябва да сжадува за знание. Ние препоръчаме яденето в широк смисъл. Всички унези, които се учат и които работят, трябва да ядат и много трябва да ядат. Само духовните хора мислят, че с малко ядене може. Те трябва да ядат. Ножко ядене трябва. Но многото ядене не подразбира, че трябва да напълниш стомака си. То не е ядене. Многото не е в количеството, многото всякога подразбира качество и живот в себе си, който трябва да се произведе. Христос им казва Можете ли стори и свътбарите да постият с тях е младоженецът? Той дава той сравнение, за да покаже, че не могат сватбарите да постят, докле е младоженецът с тях. Ще бъде смешно, докато на онзи хамбарът е пълен съжито, те е да плачат и постят. Защо? Когато някой е гладен да плаче, разбирам. Когато някой се моли, когато губият, разбирам, но когато Господ му дава всички блага, какво трябва да прави? Да се радва, да учи и да помага на своите ближни и на себе си. Следователно, нам искат да представят действителния живот в палата на Соломон Ра. Ако сме там, ще ни принасят жертви на петте богове. Но ако имаме книгата на унези мъдреци, ще намерим тези ключове, които ни водят към вратата, изход за своята бащиния. Сега някой казват, покажете ни пътя. Два пътя има. Ако аз отида в някой богат дом... Обие господаря на къщата, взема парите и стана господар на неговите богатства. Какво съм спечелил? Ако аз принеса дъщеря му жертва, какво съм спечелил? Нищо. Не е въпросът там да убием този богат човек, но жив да го оставим, да отворим сърцето му, да принесе своите жертви доброволно, и да остави за себе си колкото му трябва, а останалото, той, което Бог е пратил, да принесе със своите братя. Мислите ли, че ако днес Господ прати една комисия, няма да намери житото де, царевицата де? За всички българи ще има изобилно жито. Сега всички българи се потриват, толкова комисии има назначени, и не могат да намерят де да е житото и да е царевицата. И не само в България, в целия свят има такива комисии. И очаква дано химиците изнамерят някакъв лек, някакъв начин за прехранване, някакви хапчета. Но докато изнамерят те това, какво ще стане с нас? Въпросът е за туй готовото. Не е въпросът за парите, нека стоят в касата. Това жито от тази царевица трябва да се дадат на всички хора, да има да ядат и пият. Всички ние не искаме пари. Хляб наш насъщни, дай го нам днес. Никъде няма в Господнята молитва и парите дай ни нам днес. Но казва се там за царевицата, за хляба. И Христос е казал да излезе тази царевица на място. И аз бих желал всички да почнат не да се молят, а да завъртят този ключ на знанието. Сега да ви кажа, защо и вие не сте завъртели този ключ. Мнозина от вас, които ме слушат от толкова години, аз виждам. Пак ще кажа – виждам. Мислите още дали това учениета или може да има и друго учение. Няма друго учение в света, освен учението на любовта. Няма друго учение в света, освен учението на Божията мъдрост. Аз не зная друго учение. И ако вие мислите, че има друго някое учение, заблуждавате се от Соломон Ра. Помнете, че любовта е само за здравите хора. Любовта не е за болните хора. Болните не могат да любят, то и трябва да го знаете. Болните и мъртвите не любят. Само живите хора, които са изпълнени с Божествения Дух, те са, на които сърцата са изпълнени с любов и в тях любовта функционира. Няма да искам любов от мъртвите хора. Любовта не е достъпна за болните и невежите, нито мъдростта е достъпна за тях. Невежите хора нямат любов и у нези, на които сърцата са стиснати, и те нямат любов. Любовта е една постоянна, разумна сила в света, в която Бог пребъдва и сам живее. Следователно, когато някой каже «Аз любя», питам го. Ти болен ли си? Болен съм. Не те е озарила любовта още. Нека дойдем до положителното. Мислете здраво и не се лъжете. Ако сърцето ви е болно, любовта не е дошла там. Ако умът ви е болен, мъдростта не е дошла там. Ако вашата воля се колебае, вие не знаете да въртите тези четири ключа на Адита. Адита е тя, знаете ли я? И аз бих желал всички вие да бъдете Адита. Адита това значи и първоначалната субстанция на мъдростта, от която проистичат всички неща. Запитват Христа. Защо твоите ученици ядат и пият? Защото са здрави. Само здравите хора ядат и пият. Но разберете ме, аз днес говоря принципиално. Казвам само здравите, защото и пълните ядат, но това не е ядене. Когато през някоя щупена стомна наливат с хиляди килограми вода, тя изтича. Питам, яде ли тази стомна? Не Болните ядат като щупените стомни, а здравите като здрава стомна. Някой казва, я ми не мога да се поправя по никой начин, като кука съм. Щупена стомна си, пукната стомна си. Но сега други пък възразяват, а аз от много ядене на дебелях. И надебеляването не е ядене. Водата, която е в стомната, има толкова много отайки, които са се нослоили около стомната отвътре като кал. Зато и става надебеляване. Това надебеляване е кал. Тъй, защото яденето не седи в това, нито да си тънък, нито да си дебел, но среден. Яденето подразбира всякога какво. Онзи, който яде в правия смисъл, той всякога свети, като свеж трябва да бъде. Неговото сърце трябва да бъде изпълнено с радост и благодарност към Бога. До тогава, докато вашето сърце е пълно с радост и благодарност, вие ядете правилно. Но в момента, в който изгубите тази радост и благодарност, вие сте щупена, стонна. Не казвам вие за вас. Вие това е граматически. Вие не сте граматическото вие. Вие сте друга единица, вие сте извън граматиката. Следователно, в храненето две неща са необходими – ядене и пиене. Ядене значи твърдата храна да се превърне на каква? На течна. За да я превърнеш на течна, трябва да пиеш непременно нещо отгоре. Значи, две качества са необходими – да знаеш тази материя при яденето, да я превърнеш. Сега, след всяко ядене, това, което изядеш, трябва да го превърнеш в чувство и то в най-възвишеното чувство. То е богатство, то е растеж на сърцето. И не само там да се спрем, но тази енергия да я превърнем тъй в нашия ум, че да произведе най-висши мисли. Тогава разтежът на нашата душа върви правилно и тие функции постепенно съграждат този организъм, който ние имаме. Сега ние постоянно се спираме на Йоановото учение и на фарисейското учение. Христос определя, че когато младоженецът е с тях, и едното, и другото учение нямат място. Когато слънцето стопля вашата стая, няма нужда от печка. Но щом това слънце замине към Северния полюс, в тези северни нощи, тогава ще имате нужда от вашата печка, тогава ще имате нужда от вашата малка свещица. Не казвам, че тези учения не са нужни, но юановото учение и фарисейското учение – това не е Христовото учение, понеже богатият, който яде и пие, постоянно е недоволен. Той казва – да, жадува душата ми за нещо, иска душата ми нещо. Той е гладен. И всички хора сега са гладни, имат едно желание незадоволено – всички са болни. Казвате – болни хора сме ние. Да, всички са болни. Че всички хора са болни, ще познаеш, ако само бутнеш някого и той веднага казва – «Не знаеш ли, че аз съм болен човек, че съм нервен, не съм разположен?» Не знаеш ли, че с нощи не можах да си отспя? Колкото бутнеш, все кипва. После пък четем. Преобращаме Библията какво казал Христос. Какво казал Христос? Че Неговите ученици знаели как да ядат и пият? Той ядене и пиене трябва да го научим. Думата ядене е символична и думата пиене също е символична. Ако прекараме яденето във всички области на нашия живот, ако прекараме пиенето във всички области на нашия живот и то не само външно, във всички хора ще се яви желание да знаят да ядат и пият. Не е да преяждат и да пиянстват, но всички хора да бъдат радостни, весели, бодри и всички да имат за живота необходимото, което Бог ни е дал. Следователно, когато Бог ни е пратил на земята, Той е промислил за всичко. Знаете ли защо идат тези страдания? Господ по един екзекутивен начин иде да възстанови своя закон. Той пита, «Де е царевицата? Де е житото?» «Я, викайте главния директор на пансиона да каже, де е хлябът на децата? Де е мармалада? Де са ябълките? Крушите, които ви изпратих?» «Е, продадохме ги!» «Защо ги продадохте?» За да имат пари да си купят хубави шапки и дрехи, та да излязат навън като някой пояк с вирната опашка. Тир, тир, тир. А хората умират от глад. Хайде сега да идем на църква. Всички облечени и Господ ще ги намери облечени. За обличане всички са облечени, но има и техни братия, които не са облечени. Господ ще пита, защо вашите братя са гладни и жадни? И тогава всичките тези богати, скубавите дрехи ще се намерят в положението на богатия, който като умрял, намерил се в мястото на мъчението. Някой мислят, ще дойде ли такъв ден? Аз ви казвам че Господ всички тези богати до един ще ги прати на мястото на богатия, дето има скърцане с зъби. Тогава често разказват за смяк този анекдот. Е, стояне, не съм служил добре на Господа, ще се скърца на онзи свят с зъби». Е, дядо попе, ти поне нямаш зъби, твоите са упадали». И ние трябва да се върнем към думите Христови. Яденето и пиенето трябва да бъде тъй, както Неговите ученици са яли и пили. За съвременния християнски свят, нали всички се наричат християни. Трябва да се приложи и Христовото учение, и най-малкото благо е той, което е турено в Господнята молитва. Хляб наш насъщни, даш нам днес. Ако питат какво иска Христос днес, най-малката програма е тази. Хлябът наш насъщни, да го дадете на вашите братя. Сега вие ще говорите за спасение, за това, онова, за всичко а за това, което Господ иска тук на земята, за него и дума не става. Ще се цитира, какво казал леди кой си автор, еди коя си книга в Германия, в Франция, какво казал някой си проповедник. Много хубаво. Всички тия неща ние ги похваляваме. Всички тия неща, които хората са казали, ще ги разберем само тогава, когато сме се наяли добре, когато сърцето ни е топло, когато умът ни е светъл, когато волята ни е крепка. Тогава ще разберем този свят, който стои пред нас. Следователно, и вие тогава ще ме разберете. И тъй постенето аз съм го кръстил почивка. Има право да почива само он си, който дълго време е работил. Това е почивка. И постът в такъв случай ще служи и като начин за обновление на организма, а молитвата ще служи като начин да освоим знания и мъдрост. Ученикът ще се моли на учителя си да го учи, ще се моли за знания. Ако Йоановото и фарисейското учение се прилага по този начин, те са в права посока. А ние, съвременните хора, след като скрихме царевицата и житото в къщите си, после отиваме да се молим на Господа. Господи, ние сме големи грешници, скрихме житото и царевицата. Какво да правим сега? Е, запали една свещ. Не, Господ казва, ти скри тази царевица и това жито, щом знаеш грековете си, ще отидеш да върнеш царевицата и житото на гладните си братя. Та и вие ще върнете царевицата на братята си, защото виждам, че във вашите стаи има много скрита царевица. В най-широк смисъл, у вас, правоверните, има скрита царевица, но съдбата ще започне от вас. В този свят има съдба за праведните. Ще го питат веднага. Как си осмели ти да говориш истината, на какво основание отгоре ти се усмеляваш винаги да не лъжеш? Кой ти даде право да бъдеш милосърден? кой ти даде право да бъдеш честен, защо не си крал, защо не си убирал другите и тъй надата. И за всички тези престъпления и за много други, по тази процедура съдиите ще издадат резолюция, че еди кой си праведник на Земята се усъжда. И усъжда се е за какво? Тук на Земята се усъжда да плати глоба, а унези, обвинените е по член четвърти, да платя 4 милиарда лева да се конфискува всичкото им имане. А праведните се осъждат да им се върне в двоен размер всичкото имане, което им е взето, и да им се даде възможност и условия да живеят най-добър и най-щастлив живот. Тъй се осъждат на онзи свят. Запитали Христа: Защо твоите ученици само ядат и пият? Как да не ядат и пият, щом са ме осъдили с такава резолюция? Щом са ме тъй осъдили, аз ще дам на всички ви едно отлично угощение един банкет. Вчера ме осъдиха, дадоха ми една отлична присъда. Ще ви дам едно огощение да ядем и да пием, да се радваме за присъдата. Следователно, присъдата в духовния свят има точно обратен ефект от тази на земята. И небесният живот е точно обратен на земния, в обратен смисъл. Хората там са само майстори да говорят истината, когато тук са майстори само да лъжат. В свят хората са майстори да ти напълнят касата с пари, когато тук са майстори да ти изпразнят касата. В свят хората са та майстори да те облекат с нови дрехи, когато тук са най-големи майстори да те съблекат в Борисовата градина и да се върнеш по долни дрехи тълкувайте в обратен смисъл земния живот и ще намерите какъв е небесния живот. Точно да е. Няма никакво изключение. Ако някой ми оспорва, аз ще му докажа. Как ще му докажа? Един от турските султани задал три въпроса на един свой учен хорче да ги разреши. Първи въпрос – колко е далеч Слънцето? Втори въпрос – колко е далеч онзи свят? И трети въпрос – колко има от земята до месечината? Върнал се очета и отговаря. Слънцето е далеч 12 часа, защото след 12 часа изгрява пак. Зонзи свят е много дълъг пътя, защото баща ми преди 33 години е заминал и още не е стигнал. А разстоянието от месечината до земята е толкова голямо, колкото е дълъг конецът на това кълбо. Ако не вярваш, дръж края му и върви. Това са косвени доказателства, а не прями. Сега, то правило, което ви дадох за тези четири ключа. Спрете се и направете един опит. Само една манипулация направете. Как да преведем думата манипулация на български? Манипулация значи да знаеш как да управляваш с ръцете си. Намираш се в трудно положение. Спри се. Завърти източния ключ 1 път. Завърти западния 2 пъти, северния 3 пъти, южния 4 пъти. Напиши си ги. После, пак отново, завърти източния ключ 2 пъти, западния 3 пъти, северния 4 пъти, южния 5 пъти. Завърти ги трети път и виж после какво ще стане с твоя ум. Представете си, че сте адите и се намирате в този затвор и когато излезете от вратата навън, не само вие да излезете, но да намерите и вашите брати и сестри и тях да изведете навън. Запитаха го, защо твоите ученици не правят каквото учениците Йоанови и фарисейски? Всеки ученик си е на мястото. Йоанновите ученици са за Йоанна, фарисейските са за фарисеите, а моите ученици са за мене, казва Христос. Другите се приготвят за моето учение, а понеже моите са минали през пости молба, за това ще ядат и пият. Аз вземам думите ядени и пиене в смисъл на процес, през който е минала душата, за да дойде до любовта и мъдростта. Когато тези две добродетели завладеят човека напълно, той започва да разрешава всичките обществени проблеми и навсякъде може да помага на хората. На цял свят човек не може да помогне, но най-първо всеки от нас трябва да знае как да помогне, Сам на себе си. В скръбен си. Да знаеш как да излекуваш скръбта си. В недоумение си. Да знаеш как да излезеш от това недоумение. Безволеви си, слаба ти е волята, да знаеш как да я калиш. Както царевицата знае да пушта своите коренчета, за да добие своите елементи, които са и необходими, така и ние по същия закон трябва да знаем как да правим нашите опити. Не мислете, че в този свят ще минете без страдания. Не. И тази царевица има хиляди мъчноти, но тя се бори и ги побеждава. Когато влагата дойде, царевицата използва всеки момент и след всяка влага тя прораства и се развива. И сега Христос на всинца препоръчва той ядене и пиене. Яденето е синонимно с изучаването на Словото и ако ние, съвременните хора, сме бедни, то е защото не ядем. Ние не сме нищи духом, но сме бедни. Ние не се съзнаваме нищи в света, а силни в Бога, но се съзнаваме силни в света, а нищи в Бога. Не, трябва да се съзнаваме нищи в света, а силни в Бога. То е учението Христово. Всеки един трябва да храни много добре своята душа, много добре да храни своя ум, много добре да храни своето сърце, да яде и да пие. И тогава вземете този пример на Адита и въртете ключа. Кой е първия ключ? Източния. Аз ще ви кажа. А ще отида малко по-далече, ще разреша задачата. Завъртете своя първи ключ, който е към изток, ключът на вашия дух. Завъртете своя втори ключ, който е към запад, той е ключа на душата ви. Завъртете своя ключ на север, той е вашия ум. Завъртете и четвъртия ключ, който е към юг. Тое е вашето сърце. Въртете тези ключове, яжте и пийте и не бойте се. И ако дойде някой да ви осъжда, елате при мене. Аз разрешавам ядене и пиене в пълния смисъл. Но не като пукната стомна, не като щупена, а като здрава. Тъй и главата ви, и сърцето ви, всичко ще бъде светло. Трябва да бъдете здрави и бодри и да трептите като сутринната зора и да носите той велико благословение. Вашата воля, вашия дух да носят благословение по целия свят. Вие, като станете сутрин, потриете ръцете си и плачете. Тъй правят и малките деца. Дойде майка и ми казва има мамо и има мляко. Има ли? Зарабва се детето. Най-първо плаче за ядене. Така и вие, като станете сутрин, първо за ядене, завъртете ключа на вашия дух. Какво ще ядете? Какво ще пиете? Завъртете ключа на своята душа. Но той, което ще ядем и пием, как да го употребим? Завъртете ключа на своя ум. Какви ще бъдат резултатите? Завъртете ключа на вашето сърце. Така ще имате правилно разрешение на всички мъчноти, Но не тъй изведнъж. Не пързайте. Полека. Гледам. Всички религиозни хора искат изведнъж да разрешат всички въпроси. Дойде някой и ме пита. Я ми кажи откъде е произлязъл Господ. Отива един верующ при един мисионер, хваща Библията, отваря я накрая и казва. Кажи ми какво означава това. Мисионерът му отговаря по същия начин. Отваря Библията в началото и го пита. Я, ти ми кажи, какво означава това? Отивам Сливен. Някои ученици ме запитват, какъв е смисълът на живота? Аз ги гледам и казвам им. Ще им дам едно обяснение. Слънчевата система има 100 милиона слънца. През всеки живот ще минете тези слънца. Върнете се и после ще ви кажа какъв е смисълът на живота. Чакай! Най-първо трябва да се научиш как да ядеш и пиеш. Първото нещо е да се научиш да ядеш и да пиеш правия смисъл, па тогава ще разрешаваш тези велики въпроси за божествената мъдрост. Тогава ще можем да говорим по тези въпроси за происхода на нещата. Не е прямо и косвено. Защо учениците Иоаннови постят и молба правят, така също и фарисейските, а твоите ученици ядат и пият? И аз ще и пиете и благодарете на Бога за всичко, което Той ви е дал. Малкото винаги се благославя. Неделна беседа, държана от учители на 15 януари 1922 г. в София.